Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillah. Nampuhu, dan istainuh, dan istawfuru, dan billahi min shururi anfusina, wa syiati akmalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih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 Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadith Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'a' Wa kulla bid'a'atin dalalah Wa kulla dalalatin Ikhwani fi Dini, ma'ashir al-Muslimin, rahimani wa rahimakum Pada kajian kita yang lalu, telah kita baca hadis. Abu Najih al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu pada hadis yang ke-28 Berupa wasiat-wasiat penting Rasul sallallahu alaihi wasallam Di mana dalam hadis ini barakallahu fikum Sahabat al irbaat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu menyebutkan Wa'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kami sebuah nasihat. Nasihat wajilat minha al qulub. Syekh Fauzan, Hafidzahullah, khafat yang menjadikan hati mereka bergetar. Takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. tertanam rasa takut dalam hati-hati mereka. Wadrafat minha al-uyun dan air mata bercucuran, yakni bakat. Mereka menangis karena nasihat tersebut. Dan ini Termasuk dari kesempurnaan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengaruh dari nasihat tersebut kepada manusia dan di sini azza Allah wa iyyakum Terdapat padanya gambaran penjelasan bagaimana keadaan para sahabat Ridwanullahi Alayhim Ajma'in. Bahwa mereka adalah orang-orang yang mudah menerima nasihat dan terpengaruh dengannya. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mendengarkan nasihat namun tidak terpengaruh sama sekali dengan nasihat tersebut. Maka orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang hatinya sungguh telah mengeras. Adapun Seorang yang terpengaruh dengan nasihat, dengan pengaruh yang baik tentunya, maka ini sebagai dalil bahwa hatinya selamat dan bersih dari kekerasan. Kerana ada sebagian hati barakallahu fikum sungguh sangat keras. Sebagikan batu bahkan lebih keras lagi. Nasallahu al-salamah wal-afiyah. Maka beliau anhu kemudian menyatakan. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami berkata wahai Rasulullah. Ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in. Ya ani, karena hada yadulul ala qurbi ajalika, sahakannya nasihatmu ini menunjukkan tentang dekatnya ajalmu wahai Rasul, Sallallahu alaihi wasallam. Faau sina maka berilah kami wasiat. Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wasiat-wasiat beliau. Usikum bitakwa Allahi Azza wa Jalla wassam'i watta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyiyun Fainahum man yagsh min kum, fasyarahkti lafa kathira. Faleikum bi sunnati wa sunnatil khulaafa arrajudin. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak habashi. Dan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Al Khulafa' al Rashidin. Fauca bhiadih al umuri. Maka Rasulullah salawat Rabbi wa salamuhu Ali memberi wasiat dengan perkara-perkara ini. Awalan yang pertama adalah takwa Allah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala bife'li awamirihi wa tarki wa tarki nawahihi. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya demi mengharapkan pahala darinya dan takut atas hukumannya. Itulah gambaran takwa. Imtisalul awamir wasdna bun nawahi melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Yang kedua, asam wapa ahniwulatil umur mendengar dan taat kepada penguasa kepada pemerintah. Karena barakallahu fikum Pada sikap seorang rakyat dalam upayanya untuk mendengar dan taat kepada penguasanya padanya ada jam'ul kalimah Upaya penyatuan kalimat mewujudkan persatuan dan padanya barakallahu fikum pada sikap as-sam'u wa tha'ah mendengar dan taat mengandung maslahah kemaslahatan kemaslahatan dunia dan agama Ketika persatuan kaum muslimin diikat pada seorang imam, seorang penguasa, dari penguasa dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka akan terwujud padanya kebaikan yang banyak. Akan terwujud padanya seluruh kebaikan. akan terwujud persatuan dan tidak terpecah belah akan bisa diwujudkan padanya dan di, dan ditunaikan hukuman had kepada al-usah Para orang yang bermaksiat akan terwujud dan bisa tertunai padanya. Al-amr bil ma'roofun nahi'anil munkar dan akan bisa diwujudkan padanya hukum diantara manusia ketika terjadi perselisihan di antara mereka pertikaian akan ditangani oleh penguasa dan akan tercipta serta terwujud padanya al-aman rasa aman aman pada jiwa pada harta kehormatan maka akan terwujud padanya kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, Barakallahu Fikum, Nabi Yuna alaihi afdolussalati wassalam memberi wasiat agar mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. tetapi dalam perkara yang makruf. Adapun bila dia memerintah kepada sebuah perbuatan maksiat maka tidak ditaati dalam perkara maksiat tersebut. Tidak di ditaati Kerana Rasulullah ya alaihi salatu wassalam Bersabda La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam ma'siyat kepada Allah Hadis Diruayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali. radhiyallahu ta'ala anhu. Namun barakallahu fikum sebuah catatan penting. bahawa kita tidak boleh mentaati penguasa ketika ia memerintahkan pada sebuah perkara maksiat, namun bukan berarti membolehkan dan melegalkan untuk kita menghancurkan tongkat ketaatan kita secara menyeluruh mematahkan tongkat ketaatan kita tidak mau taat lagi kepada penguasa dalam semua perintahnya walaupun dalam perkara ma'ruf ia tidak ditaati pada satu perkara yang ia memerintahkan dalam perkara maksiat, tapi ditaati pada perkara lainnya Dukhwani Fiddin ma'asyur al muslimina rahimani wa rahimakumullah Kebunian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan: "Wain ta'amara' wa'in ta'amara' عليكم عابد" walaupun yang memerintah kalian seorang budak. Hada minbab yubar bil misal. Ini minbab penyebutan contoh. Yani ya barakah Fikum bahwa tidak boleh direndahkan dan dihinakan seorang penguasa bagaimanapun keadaannya walau kana abedan walaupun dia seorang budak dalam riwayat yang lain disebutkan abedan habashiyan mujadda al aqraf seorang budak habashi Budak dari Etiopia yang hitam. Terpotong ujung jari-jarinya. Seorang yang cacat. Madama anna huwaliyu amril muslimin selama dia. Adalah penguasanya kaum muslimin. Maka tidak direndahkan, tidak dihinakan karena kepribadiannya, tetapi dilihat kepada kedudukan dan kekuasaannya. Selama telah terwujud padanya bayat, maka wajib untuk mentaatinya. Bahkan walaupun seandainya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan taufik kepada seluruh penguasa kaum muslimin. Walaupun seandainya muncul dari mereka mukhalafat yang tidak sampai kepada tingkat kekufuran, maka ia tetap ditaati. Karena Pada ketaatan kepadanya mengandung al-masalih. Perbagai kemaslahatan-kemaslahatan. Dan pada sikap pemberontakan kepada penguasa. Akan memunculkan mudarat besar dan kerusakan yang banyak. Tetap harus mentaatinya walaupun muncul darinya. Mukhalafat, ma'a munasahatihi wa bayanil hakilahu. Disertai dengan upaya untuk memberi nasihat dan menerangkan al haq kepadanya. Ya anilayus katuan huayutroku bal yunasah. Ini tidak didiamkan, tidak dibiarkan, lahkan dinasihati. Wala hadha huwa dan telah datang dalam hadis ad-dinun agama adalah nasihat Qul lana kami berkata untuk siapa ya Rasulullah? Tala lillahi wa li kitabih wa Untuk Allah untuk kitabnya untuk rasulnya untuk para pemimpin kaum Muslimin dan keumuman kaum Muslimin, dan sudah berlalu penjelasannya pada hadis yang ketujuh. Ikhwanul Fidya, azza niyyallah wa iyyakum. Kemudian nasihat yang ketiga adalah itba'ul sunnati indal ikhtilaf Mengikuti sunnah ketika berselisih. Mengikuti sunnah ketika berselisih. Berdasarkan ucapan beliau. Alayhi salatu wassalam. Fa'innahu man ya'ish minkum. Karena sesungguhnya. Siapa yang. Masih hidup di antara kalian setelah meninggalku nanti, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Wassayarahktilafan kasyirah. Ini berita datang dari Nabi Alaihissalam dan termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda lubuah. -tanda Termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam Di mana beliau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa datang dan belum terjadi tetapi ternyata terjadi barakallahu fikum sebagaimana yang dikabarkan Nabi Alaihi alaihissalatu wassalam fasayarakhtilafan kasira yang akan muncul dan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat terjadi perbedaan pendapat perbedaan dalam amalan Fama al-ilaju idza hasala namun apa obatnya? Ketika terjadi hal itu. Subhanallah. Nabi alaihi salatu tidak hanya sekedar menyampaikan dan memberitakan tentang bala yang bakal muncul di tengah-tengah umat beliau sepeninggal beliau. tetapi beliau menjelaskan solusi dan jalan keluarnya maka kata syekh al-fawzan hafidhahullah fa mal ilaju iza hasal lalu apa obatnya ketika ia terjadi al ilaju atmasuk bisunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam obatnya adalah bertamasuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 59 fa'intana za'atun fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul Dan apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, di masa hidup beliau, bisa datang kepada beliau. Meminta bimbingan, meminta arahan. Namun sepeninggal beliau kembalikan kepada sunnahnya. Berpegang teguh dengan sunnah. Dan bukanlah jalan keluar serta solusi dari problem, dari problem tersebut. Untuk mengambil pendapat fulan, fulan, wala'alan. Tidak ada patokan pendapat si ulan sana, yang sana, yang situlah. Bahkan yang diambil adalah pendapat yang tegak di atas dalil. Yang didasarkan kepada kitabullah dan sunnah rasul. alaihi salatu wassalam. Itu akan menyelesaikan al-masyakil. Problem demi problem. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan apapun yang bermanfaat bagi umat pada urusan agama dan dunia mereka kecuali Allah menjelaskannya di dalam Quran dan Sunnah. Oleh karena itu? Rasulullah s.a.w. menyebutkan Taraktukum alal bayda layluha kanahariha La yazzigu anha ba'di illa halikun. Hadis diriwayatkan. ibnu Majah. Ahmad. ibnu Abi Asim. Al-Ajuri. Al-Lalikai. Al-Lalikai. Al Tabarani, Al Hakim, Rahimahum Allah Jami'an, dari Hadis Al Ibadi bin Sariyah radhiyallahu taala'an. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang dan menyeleweng darinya setelahku, kecuali dia akan binasa. Dan Rasulullah s.a.w pun menyebutkan, Inni tarikum ma ma'intamassattum bihi lantabillu. Kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian. Sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, Kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah. Yaitu kitab Allah Al-Quran. Wa sunnati. Dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka keduanyalah sebagai rujukan. Indal ikhtilaf. Dan di sini, terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mereka menyerukan kebebasan berpendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat. mereka menyatakan bahwa masing-masing orang memiliki pendapatnya sendiri jangan mengekang, jangan membatasi manusia maka kita katakan kepada mereka-mereka itu bahwa kita tidak mengekang, kita tidak membatasi manusia tetapi yang kami katakan adalah bahwa rujukan kami dan rujukan kalian dan rujukan semua orang adalah kitabullah dan sunah Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita Allahu azza wa jalla tidak membiarkan kita untuk berselisih dan tidak membiarkan kita untuk memiliki pendapat sendiri Tetapi yang ia perintahkan adalah barakallahu fikum agar kita mengikuti kitabnya dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan alaikum bisunnati. Kalimat ini bermakna perintah alaikum kalau ada kalimat alaikum maknanya ini perintah hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku sama dengan apa yang Allah SWT sebutkan dalam suratul ma'idah ayat 105 alaikum anfusakum Jagalah diri diri kalian. Maka ketika Nabi menyatakan wa alaihum atau alaihum bisunnti aill zamunnti lazimilah tetapilah berpegang teguhlah di atas sunnahku. Dan yang dimaksud dengan sunnah Rasul alaihi alaihissalatu wassalam adalah jalan dan metode yang beliau berjalan di atasnya. Apa yang beliau berada di atasnya dari keyakinan, dari akidah, dari amalan, dari petunjuk, dari akhlak. Adapun orang yang memaksudkan dengan sunnah di sini adalah hadis-hadis Nabi. Kita katakan kepadanya bahwa hadis-hadis adalah bagian dari sunnah Rasul SAW. Sementara sunnah beliau dimaksud di sini sifatnya lebih lebih umum. Maka inilah yang dipesankan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam alaikum bisunnati. Hendalah kalian berjalan di atas sunnahku. Mengikuti jalan hidupku yang aku berjalan di atasnya. Kerana beliau alaihissalatu wassalam adalah kuduah teladan kita semua. Laqadikana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Teladan yang baik. Beliulah teladan kita dan panutan kita. Alayhi salatu wassalam. Kemudian kata beliau. Wa sunnatil khulafah al-rashidin al-mahdiin min ba'di. Dan sunnah khulafah al-rashidin al-mahdiin. Mereka adalah Al-Khulafah Ar-Rashidun Abu Bakar Umar Uthman wa Ali radiyallahu anhu wabahum. Mengikuti jalannya mereka. Mengikuti jejak as-salafu salih. Reduanullahi alaihi majma'in. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini Semoga bermanfaat bagi anda dan antum semuanya Allah berikan kita taufik Untuk bertamasuk dengan sunnah Nabi SAW Sampai kita berjumpa dengan Allah SWT Amin Jazakumullahu khairan Subhanakallahumma bihamdika Syahadu an la ilahi la anta astaghfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi dua barakata